A já tím to tedy zahoju diskuzi. Vypadá to, že tu máme plaché uh, diskutující, kteří všichni zůstali vzadu. Tak, Petr. No, tím za přednášku. Já bych se zeptal, kam až teda může dít, jakoby, já rozumím, že to jste pro vás nám celé tady <hí> v tým poustavech, tady celý, tady ten poustavech, tady jste nám potrejnal, jo, je to ne, řekněme tady, no. Jo? Jako nakonodně ty rozstředě máte používá a má to vzhledek o sobě v té superpozice. Jde mu to že protože tam jsou už smůsoby další věcí, hmm. tam může být vlastně takový, jakoby se, se a zároveň sama, sama se zemou. No, ehm, takhle. Tohle je taková dobře komplikovaná otázka, protože tam bychom se museli řeknit jako prostě nějaký standardní přístup, jak se k tomuhle Bo jak jsem o tomhle dnešně tak se nějak tak počítává, že někde na nějaké úrovní zpoamuje ta nová funkce, na nějaké makroskopické úrovní už nebude jich nebude hodně, ale bude jich bude jedná. A já teda si dovolím vlastně z důvodů, které, já, já bych to nazvat jako filozofický důvod, ale prostě z nějakých důvodů, které jsou spíš mimo fyzikální. Tomu já moc nevěřím. Když bych vzal, jako na, nebo, nebo bych to na bázi třeba otamová břipu, tak já bych mohl říct, dobře, já v důsledku těch všech provazování nevidím, super, super pozici. protože, řekněme, jsem v z těch relativních stavů, ale když to budu dá opravdu vážně, tak jsem ve všech možných, takže v podstatě jako funguje ten, to čemu se říkám, světová interpretace, ten prostor stavů klasických, je malý úplním tomu kvantovému a vlastně každý ten klasický relativní ústavový vektor uči kterému pro existuje ten klasický svět tak to je jenom malá podčást toho obrovského stavu a já jsem tady prostě miliardy opichy a, a e, nikdy jako nemůžu komunikovat s těmi s kamarády s těmi lidmi alternativními a podobně. Takže tohle zní strašně bláznivě ale v zásadě, když se podívám, když budu brát vážně kvantovou mechaniku, tak tam prostě nikde není jediný proces, který by tohleto zakazoval. A e, jediný důvod, proč jo, ona tady vysvětluje, proč teda pro mě jako subjektivně je teda jenom jeden ten klasický svět, na který se koukám. Takže u něco podobného. Já vidím rostlinu, která je v, v, v tom stavu, řekněme, klasickém, a ale to, že nějaké jako podčásti toho systému, se kterými já neinterabuju pří, přímo, to znamená, nemůžu jako rozlišit jejich stavy, že jsou v plantových superpozicích, to se s tím mě nevyučkuje. A teďka jenom ještě zpátky k tomu okamohu Normálně by se teda řeklo, že tak jako já stejně vidím jenom jednu tu větev jo, plasickou, tak ty ostatní, tak já je prostě zařízením. Protože okamohu břit, jo? ale to je, to je podle mě hloupost, jako to, že to nevidím, neznamená, že to není. Já na to zařesnutí potřebuji nějaký proces, který, o kterém s, není jasný, že existuje. A s kvantovým mechaniky že nemusí existovat, jo, aby nějaký objektivní zářez který odřízne ty ostatní, ostatní větmi. Takže na bázi ugramovat řitu, já jsem, já jsem to OK s mnohosvětovou interpretací, samozřejmě, že jako nějaké jiné pohledy, které třeba ten problém, problém řeší jinak, ale my si o tom můžeme opravdu jenom filozoficky pomítat. Protože ve fyzice momentálně není nic, co by, to, co by bylo schopno rozhodnout. A jako ještě zopakuju, ta oslina řekněme, má jako, jako celé jeden stav a její Relativní větvy toho, tě, tě, kvantové toho kvantového stavu se nachází v nějaké superpozici, alespoň několik těch, těch, malých, těch malých systémů, těch potosnictví systémů. Jinak se zdá, že by nemohli prostě správně termalizovat ty malé systémy. To znamená, že, že když jsme, jako když teda přijímáme potosnictví s třiskou 5 let hlouk, tak je to v podstatě tak, že já koukám na tu pitku, tak já jsem zmíná společný branči, ano, ale pořád mimo, jako v rámci toho mého horizontu události je tam ta můj branč, je, těch malých systémů, který tam vník, je takhle připopisovat, Nemůžu si říct, že zvolí jedno se, no, odvět toho jeho horizontu, oni musí být pořád v té superpozici. Oni jsou v superpozici, ale oni jsou to součástí, jakočiny superpozice, součástí. Jsou to, ale součástí horizontu je, superpozice a není to jeden z jejich variát, a u té dítky může to... Je to vhodnější, ne? Protože to mě je moralizovat, má své části superpozice, zjík, a je to pro důležitost. Je. Dá se říct, že je to pro ně Jo, já myslím, že Ty. tyhle případy jako... Ono, ono, když se člověk podívá do, do statistické fyziky, tak těch těchto případů, kdy, kdy ta termalizace je, kvantový jev je prostě strašně moc. No? Takže to se, to se děje všude, v našem těle. No? To, to, to není něco, co je specifický, těm, těm, těm, těm rostlinám, no? tady je to takový jako poměrně jasný jev, ale v podstatě to musí takhle fungovat každý relaxace přes takový ližobříček no? Takže Podělíc. Já si myslím, že to se totiž úplně výhodně porovnali jako s takovým Andromeda paradoxem, protože tam je jako superpozice toho, o čem se rozhodli. Většinou je sice ke mě smyšší, ale není to ten 20-sekundu, tam smyšší ke mě, tak je ta věc superpozice informace a je to právě důležité, aby ta celá věc nebyla tím masivním paradoxem. Nebo by zdálo směsovat popis, tak tam jako a... je to, protože to je součástí toho, jakou jinou věc jsou ty superpozice a své věci. A neštěstí, nikomu takový roman. Já to Takže to, ono se to dlouho ptá, když jsem to než to jsem se ptala, když jsem ještě vyčtěji než Ale se neudala to samé, o teďka mluvila. Já bych měla takový otázku. Jestli jsem to správně ty popisy o těch tak v tam je o to, že... Máme provázané stavy, excitované, excitované, excitované. Ty jsou vlastně ty jsou v superpozici mm -hmm. a ten problém, který je jakoby, okolo, funguje v úvozovkách, vlastně jako ten pozorovatel, který rozhodne, do stavu to a ty, je vlastně, jako, jako, jako otácka, v stavu spadne. A teď jako možná je jako lokální otázka, ale pokud popisu toho systému, od pojmy jako superpozice provázaná. Vlastně to se do z toho který řík, že je to úplně stejně, když to popisovat plastický život, do toho se vnášet tyhle pojmy, tyhle jako mentální koncepty, které jsou úplně jako jiný, než. Aspoň tak, jak já vnímám, no, no, toho, to vnímám. Ano, Jo. Eh, a... Tady je jako jak jsem se pokusil ukázat na té na na na na poslední e, slide, ne? tak e, ve chvíli, kdy já vlastně to provazování zakážu, tak já dostanu kompletně klasický e, rovnice. Ty klasické rovnice ale nevylučují jako superpozice, protože ta superpozice zase klasicky něco znamená. Hmm. No? To je jenom, e, řekněme, e, a jak najednou provedu někde nezávislou volbu stavů, která se nezajímá o to, jak funguje ta fyzika, tak s velkou pravděpodobností stav fyzikální bude vypadat jako superpozice těch, těch stavů. Jo. To je bohužel e, za, e, jako princip, nebo důsledek toho, že ty stavy představují jenom jakousi bázi, ve které já všechno měřím. To je jako že tohle je x, y, z, pak to zaprát pomotočím, tak všechny ty věci, které byly čistě vzet předtím, najednou budou X kombinace, lineární kombinace. A já, když teda zbudu správně ty stavy, eh, tak by mi měly být jako nějaké to vlastně jako absence nějakých teda, těch, těch superpozicí. A to je dáno zase tím, jakým způsobem se s tím provazuje to, to okolí. Jo? Jako to, ta interakce okolí, systém, eh, tam určuje, co potom budou ty klasické pozorovatelné stavy, slučitelné s nějakým měřením, a co a co jestli. co ne. prostě. Já jsem prostě. to, jsem prostě. Já jsem prostě. že jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem a Já jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem prostě. Já jsem Minutových ono se to ještě má trošičku tak, že tady máme specifický případ, že se ta dynamika dá popsat jako ten oscilátor. Jo? Mm -hmm. A oscilátor je specifický, velmi specifický systém, který se ve svým jako nejkvantovějším eh, projevu chová vlastně pořád ještě skoro klasicky. Takže v tomhle smyslu. Te, te, jelikož ten klasický a kvantový kardinální oscilátor dává více než výsledky, tak když se něco chová jako kvantový oscilátor a já se s tím neprovazuji, tak ono to dává jako strašně moc klasických Ty Dělovnice pro amplitudy toho kvantového oscilátoru a klasického oscilátoru jsou téměř identické. Takže takhle někdo. Kdybych tam měl nějaký systém, který má nelinearity, tak by to už vypadalo jinak. Tak by tohle, tak by sice měl, klasickou lázení, když se neprovazuje, a já bych měl klasickou lázeň, která teda s nějakým systémem, který se ková třeba na úplně triviálně hmm. Bylo by tam třeba třeba tunelování, tak všechno prostě tam, tam tam fungovalo. Jo? Ale u těch antén tam existuje série odspěchněných článků, které se vyvojili poměrně brzo po těch, po těch všech tvr, tvrdzeních od O, o těch netriviálních kvantových jevech, který právě ukazují, že se ty všechny netriviální kvantové vydají od transformu. A ta transformace vždycky spočívá v tom, že ten systém napíše jako stavek klasických armonických Nebo vůbec klasických klasický, postavách. Klasický, klasický. Takže jako tohle, jsem, tohle jsem vlastně nezmínil dostatečně, to jako pro mě možná na příště. Bych to měl, že, měl bych trošičku poukázat na to, že ty antény jsou vlastně speciální případ, nebo každý takovýhle systém, ve kterým se vyskytuje v průměru jedna excitace, je vlastně speciální případ, protože se dá mapovat na ty amolický jako výprostcíláky. Takže jste to říkal. Myslím. Já se po, dovolím taky uzortnout jednu otázku. Pokud teda budu následovat tu vaši interpretaci, tak bych očekával, že vlastně podobné jevy se uh, musí dít na uh, uh, vlastně všech membránách, kde dochází k nějakému energetickému přenosu a co to teda má pro nás jako za, pro biologii jako za důsledky, mm -hmm. no, nebo to chápu špatně teda. No, eh, to jak se? Kdyby, eh, já si myslím, že nějaké typy jako kvantitativních, kvantových jevů se budou vyskytovat prostě kdekoliv, kde se přenáší i ten proton. Ten proton je prostě jo. Takže, takže tam jako můžou nastávat samozřejmě nějaké takovéhle jevy. Jo, typicky v mitochondriích by prostě... Mhm. Ale otázka je jako spíš zase, jestli jsou to jevy, které jsou z nějakého hlediska, klasicky nepochopitelný, nebo nepřichovají se nějaký vlastně Tady když se bude očekávat, že ta osprana bude provádět nějaký antojivým počet, tak, tak, tak, tak bych tam měli nějakým diametrálně jiným výsledkům, než než kdyby se to prostě provádělo klasicky. Já si myslím, že vlastně, celý se práce, že to tak není. Ale třeba jako u, u proteinů si myslím, že jako je z Alespoň někde je jasný, že prostě nějaký tunelování třeba funguje a, a jako má, má biologickou funkci. Ale to, co, já, to, co já tady, tady ukazuje, já bych já jako, já nevím úplně, jak to, jak to zobecnit. Jo? Prostě zobecnit se to dá třeba na to, že opravdu veškerý jevy, ve kterých dochází termalizaci, tak někde jako tam nějaký, jako, nějakým zákoutí ten kvantové jev je. je. Ale zase na druhou stranu, když to vznam jako z fenomenologického hlediska, to víme od jak živářskou, hmm. Takže po jako použití kvantové mechaniky tam může fungovat jako nějaké vysvětlení, může, může, může to hezky ilustrovat, může to třeba kvantitativně správně počítat, ale nepřijdu s něčím jako zásadně novým. Možná, že tohle je nastavení, které mají ty fyzici, že ho chceme jako vymyslet nějaký nový efekt a pak ho prostě dát ty inženýrům, aby ho jako zvětšili. Na, na, na, na velkou škálu, aby si to prodávalo, no? ale, a, a v biologii to takhle třeba jako není, ale... tam e... nutně ta pra, aplikace praktická ale jako na, jestli to jako přináší nějaký jako nový inside do toho, do toho je, jako, jako heuristický, nebo, nebo je to prostě jenom jako jiný typ popisů vlastně, e, fenoménu, který jsme jako jinak taky tak znali? Je? Já, já, si myslím, já si myslím, že když se jde detailně do popisu vlastně jakéhokoliv který je kinetický, no, přenos protonů, přenos elektronů tak dále, tak na kvantitativní vysvětlí prostě potřebují nakonec konecipantovou mechaniku. Hmm. tak to je část, tak takový bych teď jako, viděl. No. A insight, no, takový může být vlastně, když něco spočítám a jo, asi to je trošku těšku... Gratuluju. Pozor, dotaz. Ze začátku jste řekl, světlo je řídký zdroj energie. Mhm. Můžete mi říct, proč se to řekl? No, <laughs> <to mě, laughs> je to <laughs> jako blbá otázka, pozor, se tak... Ne, ne, ne, to není blbá otázka. Já, když jsem sem šel, tak jsem, tak jsem tuhle, ten nápis tam viděl, a já teda jako vím, co to znamená. To znamená že to malé reakční centrum, eh, jako pravděpodobnost, že zachytí foton, je, je, je poměrně málo, takže to trvá hodně dlouho. A teď já jsem si uvědomil, že já vlastně nevím ty čísla z hlavy jo? a, a nedoleval jsem Ale tak řekněme, že to jsou prostě, i kdyby to byly jako mikrosekundy nebo něco takového, eh, jo, že, že teda ex, se excituje ta anténa jednou za mikrosekundu. Tak vzhledem k tomu, že ona operuje na, na časech, které jsou. Národně stovky pikosekund, jo, tak vlastně ona si udělá, za chvíli udělá svůj práci a pak čeká. Čeká strašně dlouho. A v tomhle smyslu je, ten, je to světlo ten řídký zdroj. Ještě fotony tam nikdy se klasicky, vlastně, Tak prostě vlastně, hýtaj, hýtaj, jsou všude jenom na tom reakčním centru a jednou za dlouhý čas to není cvrklo. Můžu ještě opravovat? Hm. Uh. Co takhle, rozměr deset na minus devátou nano, kdy na vnitřní membráně by to choduje, hledáme společné biomarkerové jeny a hledáme cestu k společnému jazyku porozumění. Je to tak? No, tak jako... Ne, the way of the, the future. Mm -hmm. Já jako, já si myslím, že Bohužel se oh, to, to všechno vlastně nějak tak interdisciplinalizuje. Dělat, dělat jenom jako jednu věc, dám se nějakého úzkého oboru, jednak není moc moderní, ale i myslím že to lidi už třeba tolik nebaví. Takže, takže jako je, to, je, to, je to cesta do budoucna. Já jako trošičku doufám, že tohle neohrozí ty lidi, kteří budou chtít dělat tu tu, tu svojí prostě jednu nějakou jako parciální věc a budou jí chtít dělat dobře. Já jako v tom, že spolupracuju i opravdu s, jako s opravdu nebo minimálně s dobrýma biofyzikama, tak mám tu strašnou výhodu, že když něco napíše, tak on to je od časopisů, který mají na fyziku strašně vysoký impact faktor, to je, to je jako, a, a hlavně e, jako v biologii v, i v chemii už se cituje úplně jinak než na fyzice. Vy stěláte fyzikový liter, zlejte tam prostě pět citací za dlouhý kolik let a říkala že jsem dobrý. A pak napíšete něco, co vlastně jako z hlediska třeba fyziky není úplně tak zajímavý, Ještě. ale napíše to společně s nějakými biologama. a, a ten článek se cituje rozděl způsobem. Takže já jsem někdy jako, mám obavu z toho, aby, aby vlastně tenhle způsob toho, hmm. té interdisciplinarity, by nezabíjel někoho, kdo, kdo pracuje někde, kde se dělá moc pěkná věda, ale není, není, řekněme, tak oceněná těma publikacemi jenom proto, že se prostě v tom oboru tolik věcí. A tohle je věc, která nás teda jako krápí uh, taky, od co v klasických, uh, jdeme tomu třeba nebo uh, nějaký jako zavedený mm -hmm. obor, ale který jsou v zásadě jako menší mm -hmm. a uzavřený na rozdíl od těch uh, který prostě má nějaký jako dopad širší a jako je třeba ekologie nebo to nějaký tom taky nějaký Kdyby vlastně já nevím jak to, jak to, jak to dělat, jen, jen tu nějak jako udělat takhle deska se altu v domostňak nějak idealizovat toho že někdo prostě na začátku 20. století na celých biny kde 2 tamům se Mark dostala a dobrce ale to ta celá grantová 3 hráč 3 hráč a deska vlastně člověk rok Trvá, než, než projde celý ten cyklus hodnocení a tak dále. Jo, já bych si strašně přál, aby prostě byly, byly, byly peníze a byly zdroje na to, aby se dělala pořádně věda bez toho všeho tlaku, ale na naštěstí stranu, byly jako, jiní lidi, někde prostě kopou grumpáč, a no, my jsme mohli si tady povídat. No. Takže nevím, tak Ale ještě, ještě zpátky k kvantové uh, biologii. Uh, tak uh, řekněme, že ten váš. Uh, Let, náhle tak se stane mainstreamem. Jo? Ty eh, lidi, co tu píšou teďka do, do, do těch eh, Natureů, tak eh, f, už jim to tam tak nějak právě nebudou. Tak eh, co to teda bude znamenat pro eh, tu, eh, kvantovou biologii? Já jsem eh, takovou tu, ten můj opus Magnum, těch na těch těch těch těch stránků, tak já jsem to napsal jako svým způsobem popis. Jednak, toho, co se stalo, jak si myslím, že to je, a jak by měl vypadat nějaký takový jako research program, který tím směrem bude. E, tak jsem si měl spomenul, co se tam všechno e, no, e, Já jako vidím, vidím, vidím nějaký, e, nějaký otevřené problémy, e, které se týkaly, jako pro mě se týkaly i třeba právě toho, jak správně popisovat a interpretovat e, ty ty jemy, protože mě připadá, že je nedostatečné, že ta řekněme, jako řeč, kterou používáme, no, typický prostě přiletí foton, teď se to excituje foton a tak dále, že to je nedostatečná, nedostatečná řeč. Jo. To je popis, který funguje někde, kde na, na nějakých úplně jiných časových škálách. Na těch časových škálách, který se tady, tak, tak tenhle popis prostě takhle neplatí a tam bychom potřebovali vyvinout nějakou řeč, která by se, která by hovořila o těch... A tu máte ty rovnice přece, ne? No, máme rovnice. A čemu to nikdo nerozumí, kromě, kromě vám A my taky mluvit, no. A my o tom mluvíme, že ten stejný problém je ve spektroskopii. Tam taky vznikla taková nějaká řeč, která je bazíluje vlastně zase na poruchový A tak. a tohle bych, tohle bych chtěl nějak to vlastně předělat, abychom si konečně my mezi sebou správně rozuměl, no, jak ty fyzici, nebo tak ty fyzici s biologama, se spektroskopama a tak dále. To by byla by jedna věc, já jsem si to představoval, takže když člověk vyvinul, vlastně trošičku rozvinul quantum mechanický formalismus spolu s nějakou takovou řečí. No a pak jsem měl ještě jednu věc, která, kterou jsem chtěl říct, ale to se stačil zapomenout. Jo, pak, pak, jako nechci tvrdit, že tam, že tam jsou, třeba podle mě kolem, kolem těch antén, tam my, my hledáme teďka nějaký lepší metody, které nám možná aspoň nějaký modely spočítat přesně. A myslím si, že to už ty biologie vlastně tolik nezajímá. No, jako na té biofizikální rovině bych řekl, že třeba, co je zajímavé dneska na fotosyntéze, jsou všechny vlastně ty ochrané mechanizmy, které bakterie, rostliny, hlavně rostliny, používají k tomu, aby se chránili proti prostě příliš velké expozici. Ono je to sice řidký, zdroj světla, ale jak tam vzniknou ty antény, tak vlastně za normálního osvětlení plného osvětlení denního rostliny vlastně větší energie, kterou absolvují tak, když A dokonce aktivní A ono to má i, já jsem o tom nechtěl, úplně mluvit tady, aby mě někdo že zkušují do evoluční ale v podstatě to má jako dost jako evoluční důvody, To je takový strom, když někde roste, tak co chce. On tam chce vejt sám, nechce mu podloubí, něco rostlo. Takže pro něj je nejvýhodnější, když veškerou která na něj dopadá, prostě vysypuje, použije to, co potřebuje, všechno ostatní vysypuje a nedovolí ničemu sebou vyrůst. Jo. Takže i z tohohle hlediska je mnohem, mnohem lepší, je mnohem lepší je hodně antén, které třeba i zbytečně tu, tu energii zbírají a pak ji než ji nechat projít, a aby mi tam bylo nějaký konkurent. A tohle jsou teda potom zase, jo, ty, ty, ty problémy ochrany a tak, eh, tam je, neví, pět, eh, pět konkurujících si teorií, jak to funguje. Nikdo není schopný ukázat teda buď to, že to je jenom ta jeho, anebo teda, že to je nějaká kombinace všech těch eh, ochranných mechanismů, který tam fungují. Mm. A tam byl tam ty karatinoidy jako ochranní molekuly, pak vlastně i ty, kdykoliv jsou chlorofily blízko sebe, tak můžou, přenášet, můžou se přenášet náboj mezi nimi má to taky zháší excitace a spousta různých takových mechanismů, které jsou opět fyzikální povahy. Jenom pro toho fyzika bylo by, kdyby se nejdřív ty biologové dohodly, který to je teda, já ho pak opak spoumáši potázka jenom a dobře, že jste se zmínili do těch pigmentech. Mm -hmm. To samozřejmě je zásadní věc. Upozoruju, jistě o tom víte, skupina romanistů na Albertově, profesor Holta na navazující se na izraelskou anglickou školu v mm -hmm. ramanovské spektrometrii, zachycuje rodovakter na tom, jako příklad, že to je cesta k společnému porozumění v ekologii tajících ledovců. Mm. podle výšky, mm -hmm. že pak je tam ten problém rupisko, mm -hmm. že to nebudu otráhovat, to tady dělá Jan Černý, že a tyhle lidi. Ale samozřejmě ty biomarkerolizy, které jsou podkladem porozumění mezi a fyzikem, že řekněme lékařem a přírodověcem, geofenikem, minerálem. to je ta fyzika. Ne? No jo, já jsem vždycky chtěl jezdit na nějaký prostě v Antarktidy a taková věděl jsem si prostě blbý obor, že to je se sebou níhoda, tak kdy Ale <laughs> to je dobrý, děkuji. děkuji. Tak, pokud není už žádný urgentní dotaz, tak já bych ukončil teda diskuzi, ještě jednou poděkoval.